усі клопоти світу. Найпотужніші на землі підприємства були об'єднані навколо Мультивака. Мультивак велетенський комп'ютер. За 50 років розрісся так, що його численні відгалуження заполонили Вашингтон, округ Колумбія, аж до передмість і простягли свої щупальця до кожного міста і містечка на земній кулі. Армія державних службовців постійно вводила в нього інформацію, а інша армія співвідносила та розшифровувала видані ним результати. Корпус інженерів робив обходи його внутрішніх приміщень, а шахти й заводи надсаджувалися, підтримуючи резервний запас частин завжди комплектним, завжди відкаліброваним, завжди бездоганним з будь-якого погляду. Мультивак керував земною економікою, допомагав земній науці, однак найважливіше було те, що він був банком усіх відомих фактів про кожного окремого мешканця Землі. І частиною щоденних обов'язків мультивака було перебирати у своїх нутрощах 4 мільярди комплектів фактів про кожну окрему людську істоту і екстраполювати ці факти ще на один день. Кожен відділок служби запобігання на Землі отримував дані за сферами своєї юрисдикції, а підсумкова інформація у формі велетенського переліку подавалася в Центральне бюро запобігання у Вашингтоні. Бернард Галіман відбував четвертий тиждень свого річного терміну на посаді голови Центрального бюро запобігання. І вже сприймав ранкові рапорти досить звично, не відчуваючи перед ними страху. Як правило, це був сто з паперу завтовшки дюймів шість. Тепер Галімен уже знав, що від нього не вимагалося все перечитувати. Жодна людина не змогла б. Але цікаво було туди просто зазирнути. То був звичайний список з прогнозами злочинів. Усіляких шахрайсту, крадіжок, башкетів, убивств, підпалів. Він пошукав один специфічний розділ і, виявивши його, був прикровражений. А далі відчув ще більшу прикрість, бо там було два записи. Не один, а два. Два вмисних убивства. Йому ще не доводилося бачити в один день два за весь час головування. Він ткнув пальцем у клавішу внутрішнього відеозв'язку і чекав, доки на екрані з'явилося незворушне обличчя координатора. «Алі», – сказав Галімен, – «сьогодні у нас два умисних. «Що там надзвичайного?» «Нічого, сер». Смагляве обличчя з пронизливими чорними очима, ніби занепокоїлося. «Обидві справи досить низької ймовірності». «Знаю», – урвав Галіман. «Я зауважив, що жодна ймовірність не перевищує 15%. Але все одно мультивак повинен дбати про свою репутацію. Він, по суті, вимів злочинність, а публіка судить про це за реєстром умисних убивств. Що як злочини, звісно річ, найбільше на видноті. Так, сер. Алі Отман кивнув. Я це добре усвідомлюю. Сподіваюся, ви також усвідомлюєте, що я не бажаю мати жодного вбивства за час мого терміну. Якщо прослизне будь-який інший злочин, то я можу допустити виправдання, але якщо проскочить убивство, то злуплю з вас шкуру. Зрозуміло? Так, сер. Повний аналіз двох потенційних убивств уже у відповідних окружних відділках потенційні злочинці та жертви під наглядом. Я ще раз перевірив імовірність учинення злочину вона падає. Чудово. сказав Галіман і вимкнув зв'язок.